pa daun martxanarri jartzen dugu e, ekimena inginuen kideoi eta atzzinaari babes e, ekonomiko bat eskainttzeko isunaako ordaintzeko ekimenak izan zituen gastu ez beginaak ordainttzeko,eta Baina horrez gain, eh, nahi nuke bariatu kampaina honek eskintzen digun para da, egizzeri eta behitzere mai gainean jartzeko presoen elkartasunaren gaia. Eh, guk jobesatzen duguna da gaztetxe eta elkarte ezberdinetan gaualdiak antolatzea, baina gaualdi guzio, guzioek baino lehen, antolatuko dugu alako solasaldi edo main inguru bat, E, Parixen egondako kide batekin, presoi batekin, azkenean, e, bai gazte mailan, bai lokalean egin mailan, e, preson alde eragiten eragitean aldugun e, gogetatzeko edo eztabidatzeko kasurretan. Sura saldi horietan, egin nukera alik eta pertertzaileenak eta harik eta anitzenak izatea. Kampaina hon martxan jartzen dugu e, ekimena inginuen kideoi eta haintzinari babes ekonomiko bat eskaintzeko, isunako ordeintzeko, ekimenak izan zituen gaztu ezberdinak ordeintzeko. Maina horrez gain, e, nahi nuke bariatu kampaina honek eskintzen digun para da, erri zerri joan eta berri zeren maie gainean jartzeko presuen elkartasunaren gaia. E, guk probosatzen duguna da gaztetxe eta elkarte ezberdinetan izan, e, Gabaldiak antolatzea tolatuuko dugu alako solasaldi edo main inguru bat jadanik baiituugu data batzuk lotuak itsesune eginen da, bai onan egginen da, kanbon ere baiezkoa eman iguuten daian ere bai, bai. E, ari dira ikusten Donna Pauleko aldaakan inen luketen, eta azken finean guk jo e, nahi dugu bejtze ere ekimen hori burtzekoginnintuena jazuietara eta horiira gehien bat gehi bat zabaldu nahi duugu edo.